«Та ж не втікайте від себе, розпачено вигукнув Іван. Та жінка мала ваше обличчя. Так мало статися. Ви ж не запам'ятали образу Юлії, сохли за нею, і ваша ідея любові мусила олюднитися. Жертвою стала я. Це ваша фантазія, Анелю. Та ж згадайте нарешті спальний покій у Свіршському замку». Пані Анеля підвелася з фотелю, поклала Іванові на рамена руки і, дивлячись на нього зеленими, мов молода Отава очима сказала, «Не оглядайтесь за еврідікою, Янко, бо втратите навіть пам'ять про кохання. Пронесіть його в своєму серці, не озираючись. А тепер йдіть, і ніколи більше сюди не приходьте. А літавица ще прилетить до вас, Янку. «Пролетить?» Тоді, коли вам відхочеться жити. Для мене ж прийшла пора покаяння за те, що вашому коханню подарувала свій образ. На одну коротку мить пригорнула Анеля Івана і злегка, але рішуче відштовхнула. Вагелевич покидав ожидів з відчуттям непоправної втрати. Ішов крізь ніч до Бузька, а попереду на схилі неба віддалявся в космічній безвісті щербатий місяць, захопивши з собою в ранішню зорю, втікав від ревнивого сонця що вже виборсувалися з перістих хмар на сході, щоб бежально спити зблідлих від страху коханців, караючи їх за мить щастя. І зникли, розчинилися, згоріли любаси у вранішній пожежі, не залишилося й сліду від їх шалених пестощів. Так само поволі й невідворотно зникала решта радощів з Іванового життя. І він ні за чим не шкодував, не печалував, навіть за тим, що стільки його праць залишилися невикінченими, що дітей не встиг виховати. Виплекуються вони у діда в Дроговижі і не вважають сини Івана за батька. Поза ним у безпам'ятстві залишився звичний для нього Бог, а до нового наблизитися не зумів. Не мав Вагелевич і друзів, одна тільки мрія теплилася в його душі, за якої хотілося ще жити. Уздріти хоча б на одну мить ту справжню Юлію, яка не знати, яким чином з'явилася кодись у вертепі Мацейової і осінила його дивовижною красою, котрою так і не замінила Анелина Зваба. Десь ховалася літавиця серед людських тіней, не маючи відваги постати перед ним у своїй властивій постасі. І тому приходила до нього з чужим обличчям. Не знав Іван, хто така Юлія, чим займається і де живе, а може... Вона існує на світі лише як символ його кохання. Перепочивши у Бузькій корчмі, Вагелевич подався пішки до Львова. І понад вечір, втомлений і голодний, зайшов до ресторації Жоржа Гофмана, де харчувався, коли Амалія перебувала у батька. Він завжди сідав за той столик, за яким удень день свого великого свята пив занелею вино. Іван знав з обличчя всіх завсідників ресторану в готелі «Деля Русія». Серед них виділявся чудернацький тип, одягнений в турецьку чумарку з еполетами, кутасами і нагрудними петлями. Не знімав він з голови ніколи фески з китицею. Був, видно, багатий, бо офіціанти і сам метр Дотель звивалися, коли нього, мов, бджоли перед вічком вулика. За компанією мав лише повій, які зліталися до нього, мов, нетлі, коли вечоріло. Дивний клієнт пив без міри. А коли впивався, вигукував на всю залу. «Я садик паша, слуга і підніжок великого падишаха, хай над ним буде мир». Якщо ж ніхто не реагував на його рекламацію, він підводився за свого столика і шукав жертви. Хтось відганявся від нього, немов від влізливої мухи, хтось покидав ресторацію, не бажаючи зв'язуватися з нахабою, а дехто і ловився на щедре пригощення і мусив тоді весь вечір вислуховувати базікання паші. З За розмов засідників дізнався Іван, що то славнозвісний авантюрист, автор популярних козацьких повістей – Міхал Чайковський. Це ж про нього розповідав Сухоровський. Був він отаманом Османського козацького загону, який воював на боці турків. Розгромлений адміралом Нахімовим під Синопом 1853 року Садик Паша пробрався в Україну, прилучився до київських козаків, що прийшли на бік польських повстанців – і коли російська кавадерія розгромила загід під Корсунем, утік до Львова. Садик Паша вже давно прицілювався до Вагелевича, але той уникав навіть поглядом зустрітися з ним. А коли Паша сп'янілий підводився і прямував до нього, Іван залишав на столику плату за вечерю і чим швидше покидав ресторан. Нині ж був до краю втомлений, і Садик Паша скористався з Іванового стану, не питаючи дозволу, підсів до нього і заговорив просто з моста. «Я знаю, що ви письменник, і теж мені відомо українець. А українці, скажу вам, відверто зрадлива нація. Ви, може, щось чули про мого емісара, якого кілька років тому повісили у Львові? Міхала Сухоровського. Який же то був підлий зрадник. То скажіть мені, будь ласка, в чому річ, що українці такі тхори? Та ж вони через свою зрадливість і боєгудство прирекли себе на вічне рабство. Я не маю охоти розмовляти з вами» промовив утомлено Вагилевич. адже ми зовсім не знайомі? Зате я хочу з вами розмовляти, негідне галицьке плем'я. Який зиск маєте ви нині з того, що не пішли вже втретє з поляками немоскалів? братство в Острийських передпокоях? Оцей шматок оселеця, який не ліза вам до горла? Чи, може, обтягують вам кишені царські золоті рублі? Та кажіть же, ви...